Bine v-am găsit iubiți ascultători, la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea I-206. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-o de cugetări și meditații, lucrare care aparține Priotului Nicuriță și prelucrate apoi în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma acestor programe de câte 30 de minute. Programul nostru de astăzi se va deschide cu o cugetare asupra versetului 38 din Evanghelia după în capitolul 18, numai înainte însă de a vă citi o scurtă conversație între un marinar și vânzătorul unei libere. Citeam dar că un marinar bătrân a intrat într-o librerie și a cerut vânzătorului: Vă rog, am nevoie de o hartă geografică pentru a găsi strada pe care trebuie să o străbat. Foarte bine, domnule, ce hartă doriți? Cumva țermul Ligurii, Alpii, Sardinia? Nu, nu, niciuna din acestea. Vreau una care să-mi arate strada cerului, replică marinarul. În uh, strada cerului reluă vânzătorul O, oh, înțeleg, dumneata dorește o Biblie Da, domnule, dumneata mai înțeles A răspuns capitanul surâzând Cumpărătorul a luat Biblia, a plătit Și înainte de a ieși s-a adresat tânărului vânzător Domnule, o întrebare, dumneata cunoște această carte? Da, sigur, o citesc adesea A, este foarte bine, a răspuns bătrânul marinar sunt fericit, dar, iubite prieteni, și îți amintesc că aceasta nu este destul. Trebuie să o crezi și să o asculti. Dragii mei, a citi Biblia este un lucru bun. Ea este cartea lui Dumnezeu. Prin Biblie învățăm să ne cunoaștem cum ne vede Dumnezeu și, în același timp, îl cunoaștem noi înșine pe Dumnezeu. A crede Biblia în totalitatea sa este și mai bine. Căci, cum scrie la Roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Biblia ne spune că suntem mântuiți prin har, prin credință și aceasta stă scris la Efeseni 2 cu 8. A ascultat de Biblie, a conforma apropia viață învățăturilor ei, aceasta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare din creaturile sale. Eclesiastul ne spune la capitolul 12 cu versetul 13 Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și uitați, în continuare vă dăm șase sugestii, șase sfaturi pentru felul cum trebuie citită Biblia cu mai multă eficiență. Prima dată rugați-vă înainte de a citi Biblia pentru a o înțelege. Este nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. În al doilea rând, citiți Biblia cu atenție. Descoperiți promisiunile care v-au fost făcute, care v-au fost date și învățăturile care vă par noi. În al treilea rând, citiți regulat. În fiecare zi hrăniți-vă sufletele cu cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că însuși Domnul Iisus a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În al patrulea rând, începeți cu evangheliile. Nu vă opriți pentru că nu înțelegeți imediat. Deseori, descoperirea lui Dumnezeu este progresivă. El nu ne spune imediat. Este normal ca Biblia să conțină mistere care ne depășesc pentru că este cuvântul Dumnezeului cel veșnic. În al cincilea rând, căutați-L pe Domnul Iisus în Biblie. Ea ne-a fost dată pentru a ne pune în relație cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Este tema centrală și esențială a Bibliei Vechiul Testament a fost scris pentru a pregăti venirea sa Noul Testament atestă faptul că a venit Și în al șaselea rând, ascultați de mesajul Bibliei Orice nesupunere, orice neascultare de Dumnezeu constituie un păcat Când ea ne recomandă o atitudine sau un anumit mod de viață, noi trebuie să ascultăm Supunerea față de cuvânt îl onorează pe Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care și noi ne-am ales ca tematica programelor noastre de radio comentarea, citirea împreună cu comentarea și cugetarea asupra versetelor Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și mesajul de astăzi, încredințându-ne tot mai mult că Biblia, Sfânta Scriptură, este cuvântul Tău scris pentru noi și că ea conține tot ceea ce este menit pentru noi să ne facă oameni fericiți, nu numai în viața aceasta, ci și în cealaltă. Îți mulțumim pentru că vei face lucrul acesta și te slăvim. Amin. Văd din sama Pinduri acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 30 și 8 din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, unde aflăm că Pilat i-a zis: Ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la Iudei și le-a spus: Eu nu găsesc nicio vină în el. Deprisos să mai amintim, suntem în momentele în care Domnul Isus este judecat de către Pilat. Înainte de a fi osândit la moarte Pilat deci pune o întrebare Și anume ce este adevărul Dar vai, din nefericire N-a așteptat răspunsul Domnului Și în ziua de astăzi Aceeași întrebare o pun mulți Din cei care își zic creștini Dar puțini sunt cei ce așteaptă Răspunsul dumnezeesc. De răspunsul acesta însă Atârnă viața, pacea, lumina și fericirea Necunoașterea adevărului te osândește la rătăcire pe pământ și la pierzare în veșnicie, la fel ca oricare alt păcat. Nu poți fi mântuit în orice credință, ci numai în cea adevărată, dată de Dumnezeu, odată pentru totdeauna Sfinților, cum citim la versetul 3 din Cartea Iuda. Dacă cuvântul lui Dumnezeu amenință cu pedeapsă grea și veșnică pe ucigași, desprânați, bețivi, mincinoși și așa mai departe cum găsim la Apocalipsa 21 cu versetul 8, apoi tot cu pedeapsă veșnică amenință și pe eretici, adică pe cei cu credințe false. Chiar așa spune în epistola către Galateni la capitolul 5 cu versetul 20 în original. Un om poate fi omorât nu numai printr-o rană în inimă, ci și printr-una în cap. Nu numai o inimă stricată te osândește înaintea lui Dumnezeu, ci și gândirea falsă. La judecata lui Dumnezeu vom fi întrebați nu numai dacă am dus o viață dreaptă, ci dacă am avut credința dreaptă. N-auzim noi la tot pasul? A, eu m-am născut în credința mea, în credința strămoșilor mei și cu asta vreau să mor. S-ar prea putea să te fi născut într-o credință Dacă chiar vrei să spui că te-ai născut într-o credință Dar dacă vrei să mergi în cerul lui Dumnezeu Dragul meu, tu trebuie să ai credința lui Dumnezeu Credința dată de Dumnezeu o singură dată Sfinților Săi Așa după cum am amintit că stă scris în cartea Iuda la versetul 3 Pentru Dumnezeu, lucrul cel mai prețios este adevărul Ca adevărul să fie păstrat Dumnezeu a jertfit viața a mii de sfinți Pentru ca adevărul să fie răspândit Mii de martiri și-au vărsat sângele Pentru adevăr Dumnezeu a jertfit chiar pe fiul său Iisus care spune M-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr Omul trebuie să cunoască și să îmbrățișeze adevărul Singurul adevăr despre Dumnezeu Ori, dacă nu vrea Trebuie să piară pentru toată veșnicia Căci Dumnezeu este Dumnezeul adevărului Așa scrie la Isaia 65 cu versetul 16 Omul trebuie să trăiască adevărul Pentru a fi în cu Dumnezeu Ei bine, dar care este acest adevăr? Ce este adevărul? Dintre sutele de doctrine religioase Care este cea adevărată? Sistemul de gândire al unui om este totdeauna determinat de situația istorică, precum și de starea trupească și duhovnicească a celui care l-a alcătuit. Fiecare crede că sistemul lui de gândire este cel adevărat, că cine se abate de la acest sistem se abate de la adevărul însuși. Omul, care este totdeauna copilul unei epoci al unui sistem sau robul sentimentelor și intereselor sale, nu poate avea însă adevărul Numai oamenii curați, adică sinceri Pot intra în împărăția lui Dumnezeu În împărăția adevărului După cum găsim scris la Matei 5 cu 8 Citim Ferice de cei cu inima curată sau sinceră Căci ei vor vedea sau vor cunoaște pe Dumnezeu adevărul Așadar versetul nostru Versetul 18 de la Versetul 38 de la 18 ne arată pe Pilat că întreabă ce este adevărul? Care este definiția dată de tine, dragul meu ascultător, adevărului? Cine nu cunoaște răspunsul la întrebarea ce este adevărul, nu are nici o bază să spună ce este adevărat. Ca să cunoști adevărul, trebuie să împlinești o condiție esențială și anume... Să te lepezi de tine și de tot ce ai, cum scrie la Luca 14,33. Abia atunci adevărul ți se descoperă și ți se dăruiește. Sentimentele, adică frică, prietenie sau interesul, sunt piedici în calea adevărului. Cine se lasă stăpâni de acestea nu poate cunoaște adevărul. Rațiunea fiecăruia dintre noi este influențată de diferite sentimente. Pentru unii s-ar putea să fie dorința de renume, pentru alții setea după câștig, iar pentru alții duhul de partidă religioasă. Ei bine, toate acestea trebuie spiruite ca să se poată ajunge la cunoașterea altruistă a adevărului. Adevărul, dragii mei, este o persoană, Isus, cuvântul lui, felul lui de-a fi, carnea și sângele, creierul nostru nu ne pot descoperi adevărul duhovnicesc. Adevărul ne este dat din cer de către Dumnezeu Tatăl. Da, adevărul este Isus Hristos. Pe El ni l a dat Tatăl Ceresc și în El, în Hristos, avem totul de plin, cum scrie și la Coloseni, capitolul 2, cu versetul 10. Cineva spune așa, dacă nu ai sentimentul misterului al tainei, nu poți ajunge la adevăr Da, în Hristos Toate tainele sunt descoperite El, Hristos, este împărat În împărăția adevărului Și cheamă la el pe oricine dorește adevărul Căci el este adevărul Cum el însuși ne spune la Ioan 14 cu 6 Adevăruri sunt multe Pe când adevărul este unul singur Oricine se mântuiește în credința lui Se spune de obicei și unii pretind că așa scrie și în Biblie Dar vai, nu este așa Căci dacă judeci sănătos Vei vedea că această vorbă Cuprinde ceva înspăimântător Nu este vorba numai să crezi Ci ceea ce crezi Trebuie să fie neapărat Adevărul lui Dumnezeu Dacă ceea ce crezi Este o minciună Sau ceva făurit de oameni Sau chiar de tine Nu-ți este de niciun folos Oricât de mult ai crede Minciuna, tot minciună rămâne. li spunea că o minciună trebuie călcată în picioare și nimicită oriunde s-ar găsi. Eu, spune el în continuare, sunt pentru dezinfectarea atmosferei când bănuiesc că falsitatea suflă în jurul meu ca molimaciumei. Da, dragii mei, adevărul este unul singur, oricâte bobițe din el s-ar găsi în budism... Mahomedanism, în Confucionism sau chiar în multele partide din creștinism, mai mari sau mai mici, mai vechi sau mai noi. Harul și adevărul, ne spune la Ioan capitolul 1, cu versetul 17, au venit prin Isus Hristos. Dragul meu, în El! În Hristos caută adevărul și vei vedea dacă învățătura aceasta este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine, spune Domnul Hristos în Ioan 7 cu 17. spune adevărul și vei fi un cetățean din împărăția adevărului. Nu întreba ce este adevărul, spunea cineva, ci întreabă dacă tu însuți ești din adevărul. Spune-i Domnului adevărul, tot adevărul, cum scrie la psalmul 51 cu 6, ca și fiul risipitor care a mărturisit tatălui său tot adevărul, spune tot adevărul ca și femeia cu scurgerea de sânge care a căzut înaintea lui și a spus tot adevărul. Atunci și tu vei primi de la el, cum a primit și ea cuvântul, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Adevăr este că suntem vinovați înaintea Lui Dumnezeu și suntem vrednici de o sândă grea. Adevăr este că Dumnezeu a dat pe singurul Sofiu ca să ne mântuiască pe noi de această o sândă grea. Adevăr este că cine crede în El, nu în credința Lui, în credința fiecărui om, ci în credința Lui Hristos, în Hristos, cine crede în El nu pierde ci are viață veșnică. După ce a spus aceste vorbe, Pilat, așa ne arată versetul, 18, versetul 38 din Ioan 18, spune că a ieșit afară la iudei și le-a zis, Eu nu găsesc nicio vină în Hristos. Din starea de vorbă cu Domnul Isus și din răspunsurile primite, Pilat s-a încredințat de nevinovăția lui și pentru întâia oară, în istoria patimilor, auzind cuvântul, Eu nu găsesc nicio vină în el. Această vorbă a repetat-o pila de mai multe ori, cum găsim în Ioan 19, versetele 4 și 6. Vorba aceasta a fost spre lui, pentru că nu a avut curajul să dea drumul nevinovatului Isus. În aceea stare se găsesc toți cei care înțeleg adevărul, dar n-au curajul să-l primească și să-l mărturisească. Frații mei, nu vă temeți că o să vi se întâmple vreo pagubă dacă primiți și mărturisiți adevărul. Chiar dacă o să fiți bagiocoriți și omorâți pentru adevăr, a voastră este biruința că cea treia zi veți învia Iubiți ascultători, la punctul acesta ne-am apropiat de încheierea programului I-206 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia dintre noi care se deschid să-i primească și astăzi când încă ni se oferă prin ascultarea acestui mesaj, aducându-ne la cunoștință faptul că adevărul este o persoană, Domnul Isus Hristos. Toți aceia dintre noi care doresc neapărat să împărățească cerul lui Dumnezeu Trebuie să admită adevărul și credința aceasta în Dumnezeu Dacă vor să împărățească împreună cu el În continuare, în momentele care ne-au mai rămas disponibile Am ales să dăm citire unei poezii intitulate „Cripa lui Pilat și a noastră Poezie care, într-un fel oarecare Ne pune la dispoziție și nouă o învățătură în ce privește felul cum trebuie să ne raportăm la adevăr și anume cum trebuie să folosim clipa de astăzi în care Domnul Isus încă vrea să ni se mai descopere. Vă urez o audiție plăcută! Clipa lui Pilat și a noastră O poezie inspirată din Ioan 18, prima parte a versetului 38 tot gândindu-mă odată la Pilat, și trista soarte, soartă, m-am cutremurat când am constatat că aproape orice care credincios din adunare zilnic judecă mereu pe Fiul lui Dumnezeu și, la fel ca lui Pilat, fiecăruia ni-i dat o deplină libertate să-l dăm vieții sau la moarte. Pilat n-ar fi vrut de fel sentința să o dea el, după cum nici noi n-am vrea pe Isus să-l condamna. Însă Domnul Sfânt lucrează cum voința lui dictează. Fiecare următor din Adam scoborâtor e trimis pe tera liber să rostească sentința lui Isus, judecătorească, așadar vrem, nu vrem, să fugim, nu putem. Hai mai bine să învățăm cum să nu repetăm catastrofa cea mai mare ce s-a consumat sub soare. Cum spuneam, cugetam la bietul Pilat, căruia i-a fost dat tot ce a trebuit ca să-l fi ferit de păcatul omorârii Domnului Isus Hristos, care, ca să-i dea lui viață, venise aici jos. Dumnezeu s-a îngrijit să-i facă descoperit că, de fapt, închizitorii purtau vina acuzării, iar Isus, cum spunea el, nu avea vina de fel. Peste toate mai primește și de la nevastă veste cum a fost înștiințată că Isus e fără pată. Când a auzit Pilat, mai tare s-a spăimântat, căci de când luase în primire funcția de judecător, n-avusese niciodată vreun caz asemănător și neliniștea cel prinse către condamnat se îndreaptă. De unde ești tu, Hristoase? Eu nu sunt din lumea voastră. Doar de unde ești atunci? Eu sunt împărat din cer venit să aduc adevărul oamenilor care pierd. Și ce este adevărul?" a întrebat Pilat, dar, vai, n-a stat să audă răspunsul care l-ar fi dus în rai. O, sărmanule Pilat, dacă ai mai fi întârziat un minut doar cu Iisus, azi puteai fi cu el sus." Dar, lăsându-l la o parte pe Pilat să-și plângă graba, să vedem cum stăm noi astăzi cu Isus și cu Zăbava tuturor acelor care li s-a dat aici jos să audă despre crucea Domnului Isus Hristos, li s-a dat și Harul care l-a avut Pilat odată să înțeleagă că Hristosul era sfânt și fără pată. Toți acei ce nu știți crucea decât din înjurătură, Zăboviți și voi o clipă azi mai mult lângă Scriptură, căci prin poezia aceasta Dumnezeu vrea să vă scape ca și pe Pilat Romanul de la iad și de la moarte. N-ai vrea tu mai bine acum să întârzi lângă Scriptură ca să afli calea vieții prin a ei învățătură? Căci tocmai pentru că încă, tot la fel ca și Pilat, N-ai vrut să te oprești o clipă din al vieții alergat? Sunt eu azi trimis la tine din partea lui Dumnezeu să te zmulg din nepăsarea față de Hristosul său. Alții s-ar putea să spună că ei nu sunt nepăsători, ci că ei merg la biserici de Crăciun și sărbători. Da, frumos e gestul acesta. asta e însă capilat care îl vizita pe Iisus în sala de judecat. Dar ce faci apoi cu Isus după ce l-ai vizitat? Pleci cum a ieșit Pilat după ce l-a întrebat? Când te duci la sfânta slujbă să aduci sfânta închinare, ești Pilat care se duce să-i pună întrebare. Deci, după închinăciune, rămâi tu un ceas în plus lângă Biblie să afli ce-ar avea de spus Iisus? Nu uita că nu te ajută simpla formă de predare dacă nu rămâi cu Isus restul vieții în ascultare. Și ca să înțelegem bine cât pierdem când ne grăbim să plecăm de lângă Isus după ce la El venim, ia gândiți vă să zicem. Mergi la cec cu o întrebare, dacă vrea să ți împrumute bani pentru o nevoie mare. Pe când însă casierul vrea să ți spună: aprobat? Narecui, căci capilat Toi și ce ai plecat? Spunem dar, ce-ți folosește un drum la bancă făcut dacă nu aștepți la casă să capeți ce ai cerut? Tot la fel, ce-ți folosește doar o simplă închinare dacă nu trăiești în viață Biblia în ascultare? Sau să zice, mergi la doctor, spui că te-ai îmbolnăvit și apoi pleci? Ajungi atâta ca să fii sănătoșit? Orice minte întreagă poate să înțeleagă că la orice întrebare, cerere sau căutare n-ai să poți nimic avea ori și câte ți s-ar da dacă după întrebare nu rămâi în așteptare până se lucrează și se împachetează comanda făcută de tine cerută. Iar acum spre încheiere iată câteva repere despre aplicarea în viață a rămânerii povață. Ai venit la adunare unde ți s-a predicat despre dragostea credinței. Tu nu vezi și ești mirat. Ei, vezi tu, aici e cheia. Nu ți-a lungat mirarea, ci rămâi pe mai departe lângă Isus cu întrebarea. Bine, bine, îmi vei zice, cum să stau lângă Hristos când El este sus în slavă, iar eu sunt pe jos. Da, așa e. capul e în ceruri, însă trupul pe pământ. Deci, Hristos să lășluiește azi în fiecare sfânt. Astfel, dar, rămâi cu Isus, stând cu frații în părtășie și, fără să baci de seamă, răspunsul o să-ți parvie. Deci, când merge acum acasă, în loc să alegi disperat după overtime, ciubucur și dolari de câștigat, nu e de lângă Isus, ci îl caută în frații lui, căci atunci cu siguranță ai răspunsul cerului. Fi cu multă luare aminte la pățania lui Pilat, care a plătit cu viața cu Isus dacă n-a stat. Alții vin la adunare și zic, Doamne Dumnezeu, când mă plec la rugăciune, vine diavolul cel rău și mi-aduce gândurile. nu pot să mă concentrez, Doamne, ce să fac cu astea ca să mă eliberez? Vreau și aceștia să știe că dacă nu ar ieși dinaintea lui Isus, răspunsul l-ar și primi. Cartea sfântă ne prezintă cuvântul ca pe Hristos, dar ei în loc să-l citească, fug după plăceri de jos. Vin la Domnul să întrebe, dar când se întorc acasă, în loc să deschidă Biblia, de, mai au și o altă masă și deschid televizorul care îi scula cea mai bună prin care îi otrăvește dracul cu a lui mătrăgună. Își încarcă ochii gândul cu lucruri de jos din lume, iar apoi se plânc acestea fac bucruc la rugăciune. Dacă vă iubiți viața, de ce nu înțelegeți oare să rămâneți cu Hristosul, nu cu cele pieritoare? Rămâi azi deci cu Hristosul, care în frați și în scriptură, în săraci și în tot ce este sfânta sa învățătură. Amin. Zelul meu te binecuvintez, cuvinte, te binecuvintez, te binecuvintez. șingul trai cuem și gii cie pavasăm în cei pavasăm în cei te vine cuvințes te vine dumnezeul meu te vine cuvințes te vine cu